I sure I smell, you have been good affair, rock and roll. Doncs efectivament som el local d'assaig de Mel, el grup de rock d'aquí, de l'Espelna Sostoles, que ens acaba de fer aquesta demostració en directe des del seu local d'assaig, que és l'habitació de dalt de l'antiga estació de tren, que anava de Girona a Olot i que evidentment doncs, ja no funciona des de fa molts anys, però aquest edifici s'ha reformat i tenen un local d'assaig ben xulo, el grup Mel aquí, amb qui avui parlarem, i tots aquells que no el col·leguin, doncs avui el podran descobrir. Molt bona tarda de nou, Salva. Bona tarda. Us coneix la gent d'aquí del poble o, o, o no tothom us coneix encara? Home, crec que ara sí, des del de 2017 que estem en, en marxa. I jo crec que qui més qui menys ha sentit parlar de nosaltres, almenys aquí, aquí al poble. Que potser no, no ens hem estès... A gaires més llocs, la gent ara ens comença a conèixer, però aquí el poble, sí, jo crec que sí. Des del 2017, dius que toqueu? pensava que feia més anys que tocàvem Bé, qui més qui menys ve d'altres grups. A la nostra època de joventut tots vam estar en algun altres grups. També hi ha gent aquí al grup que fa dublet amb altres formacions. Però el que és uh, mel, diguéssim, la formació actual és des del 31 d'octubre del 2017. Vam debutar a la nit de Halloween, no? Uh, la castanyada. La castanyada, ah, sí, la castanyada, la castanyada. Sí, sí, la castanyada. Des de la castanyada del 17, deies? Del sí. Moltes castanyes, eh, el 2017. déu nhi Sí, sí, sí. En sí. diferents àmbits. Venien calents, venien bastant calents, de veritat. Sí. Molt bé. Uh, estem escoltant... Primer eh, en Salva, el bateria, el bateria i hem escoltat també en Ferri, que és el guitarrista i veu. Sí, sí, sí. D'acord. Si us sembla, fem, fem la roda, estem sentats aquí a la sala anexa del, de, del local on teniu muntats els instruments que hem escoltat fa una estona, com els tocàvem I en aquesta sala doncs, estem asseguts al voltant de la gravadora que he portat i com dèiem, ha escoltat en Salva, en Ferri, i al costat d'en Ferri tenim l'altre guitarrista. L'altre guitarrista, soc en Gerard. Doncs pues sí, l'altre guitarrista, soc en Gerard. Uh, jo no de les Planes, però bé, bueno, com si fos, perquè ja fa temps que pujo. Eh, I res, aquí estem. Molt bé. D'on ets, eh, Gerard? Del eh, poble del costat? Bé, bueno, una mica més avall de Vilubí. Vilubí d'Unyà. Sí, sí, sí. Uh -huh. I com Ferri, va...? A en Ferri ens coneixem de fa molts anys i... I mira, me van animar a pujar el dia per fer, per fer un invent, d'anar a tocar aquesta nit de em deien Salva i bueno, encara ho entenem. Aquell any 2017, recordes quin, quin va ser el concert? On et vas estrenar? Sí, home, clar, aquest de la festa de la castanyada de Halloween. Però no, no heu dit a on? O no ho recordo? A, a Can Llenç, no? Can Llens. Can Llens. Un bar d'aquí a les Planes. Ah, Can Llenç. Molt bé. Aquí la carretera, eh? Sí, sí, sí, sí. Molt bé. Potser al darrere, al pati... No, el vam fer dintre. Sí, Molt, bé. Sí. Molt bé. Ara parlarem una mica de música, si us sembla bé, i podem comentar això com, com el, els diferents establiments ens doncs faciliten que hi hagi concerts o no. Eh, sé que vau tocar el concert, no fa massa. També us havia vist en alguns vídeos d'algun concert a Sant Feliu de Pallarols, i per tant ara parlarem una mica dels concerts que heu fet i tot això, però acabem de conèixer, de saludar els membres del grup. A la meva dreta tinc l'Aleix, que és el baixista. Bones. Sí, bueno, jo soc, soc l'Aleix Bruguers, jo sóc nascut aquí a, a les Planes d'Ustoles, i bueno, amb 18 anys ja vaig anar a viure a Girona i, i ara actualment estic visquent a la cellera de Ter i una mica com el que ha dit en Gerard, vull dir que eh, quan toca els divendres doncs és venir aquí, estar una mica al poble, després l'assaig pues abans que hem un rato més vull dir, és, o sí sigui, aquest sentiment de poble pues, eh, jo en aquest cas no, no, no l'he perdut. Eh, toc el baix jo havia estat en alguna altra formació també però bueno, al final ens van conèixer amb en Salvador, eh, aquí el Salvador qui tot i ser el poble ens va conèixer aquí a la fàbrica de carn i iell eh, tocar la bateria i tocar el baix i ben dius tres podríem fer alguna cosa, eh, coneixíem molt ben, ben Ferriol i entre tots pues, al final vam, vam poder organitzar aquest concert de, de dia 30 avui a partir d'aquí s'hanat pues, anat allargant fins a dia d'avui Molt bé, i ens queda l'altre cantant, en Ron, sí. que també és cantant Sí, bueno, jo sóc en Ferran, eh, el que passa que tothom en coneix per Ron uh, doncs sí, faig la veu a algunes cançons jo no soc, eh, visc a Girona, soc de Girona, però bé, bueno, tota la infància i la joventut l'he passat aquí a Les Planes i, i ara tornar-hi cap aquí, fer una mica de poble. Jo vaig de dir que el primer concert que vam fer, aquest de La Castanyada, i jo no hi era, em vaig incorporar una mica més tard al grup. El mateix 2017? Eh, sí. Sí, bueno, perquè van dir, eh, el meu germà em va dir «Ostres, no voldries pas venir, diria bé una altra veu, així». I vaig dir i, «Doncs ho vinc a provar». I vam encarassejar allà el garatge. El vaig... segon o tercer concert sí. Ja... Sí, sí, sí, sí. Ja, hi ja hi era. Sí, sí, mm. sí. I vaig provar i mira, va bé. I en Ferran, en Ron i en Salvador són germans, sí. germans llorà. Sí sí. Ara que parlàveu de concerts, deixeu-me recordar que, sí que jo us vaig veure en un concert, ara fent memòria, que vau fer damunt d'un camió que circulava pel poble, sí. devia ser 2018 potser, perquè era abans de la pandèmia. Sí, Pot ser? En és... unes festes majors? Ah. O... No sé si recordava aquest bé, dia. Durant la pandèmia... 2019, 2019. I va haver un concert a sobre el camió, crec que el camió hem passat dos vegades, sí. i la segona crec que estàvem sèrie confinats, era uh. pandèmia, i a cada barri van aconseguir reunir la gent per fer un sopar, però no, no va regerar del poble, sinó que per barris, eh, per nuclis, el que deien, nuclis, i no mm. es passar amb el camió. O sí sigui que un dels concerts sí que el vam fer a la mida pandèmia. És eh. Bueno, espectacular. No vaig poder-me apropar, però... No sé com ho recordeu, si, si va sonar bé la cosa. Es sonava, no ho sé, però disfrutar Ai, és... a, a, a top. Eh? Bueno, jo tinc molt bon record. Això de poder fer un concert mòbil, com vas, que és un concert mòbil, doncs, a mi m'agradava molt i... Llavors, bueno, esclar, llavors tam, tampoc eh... tenim gaire bon record del segon perquè ella es va fer mal baixant del camió, però bueno... Els records són, són bons. Coses que passen dalt sí. dalt dels escenaris. Deixeu-me comentar pels oients de Ràdio Les Planes, pels veïns d'aquí de Les Planes d'Ustoles que ens puguin estar escoltant i tots aquells que també escoltin el podcast, que la meva idea és parlar de música, com ja estem fent, donar-vos a conèixer, per, per qui no us conegui. Sempre va bé doncs, promocionar una mica els músics locals, que ara també en parlarem, si coneixeu altres grups i tal de per aquí de la comarca o del municipi. I a banda de música també m'agradarà parlar del poble, preguntar-vos què feu, com ho veieu, una miqueta de política, si em deixeu preguntar-vos, que fa pocs dies que han sigut les eleccions, i després també per acabar algunes cosetes sobre, sobre la natura, sobre medi ambient, que és una mica el tema també central del programa, que també ens agrada doncs, explicar per fer divulgació i bueno, són coses que estan als mitjans de comunicació i també m'agradarà saber què en penseu vosaltres. Molt bé. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Tornant a, a la qüestió musical, amb algú de vosaltres podria dir d'on surt el nom, el M.E.L, si es pot dir, a si, no sé que sigui un misteri que vulgueu que es quedi en, en un misteri o si són les inicials d'algú. Uh, els hem eliminat els punts. Ja, ja pogut. Uh, va ser una mica... Homenatge, potser, no? Sí. És... El, el nom de Mel crec que és un homenatge a un personatge d'aquí poble que deu conèixer bastanta gent. De fet, uh, Mel ve de Això és Mel. Una dita... Uh, uh -huh. Manorquina? Mallorquina? Mallorquina. Mallorquina? Bé, era eh, un senyor d'aquí al poble que te'l trobaves pels llocs i quan tu hi parlaves i mantenies una conversa per dir-te que li agradava alguna cosa deia «Nen, això és mel», «Nen, això és mel», «Noi, això és mel». I bé, aquesta dita ens va agradar i per això el nostre Instagram és "Això és mel". Uh, el nom del grup es va quedar en mel i els punts va ser una flipada de principi de grup, no, Ferri? <ríe> <ríe> bueno, va ser un disseny que va sortir en punts, no vam pensar que podia semblar un nom agraviat, sí. quan no ho era, i clar, el que es pensava a la mà és eh, l'ERDA, no, mm. és mel, sense punts, <ríe> per exemple. Sí, sí. Mm -hmm. Els hem eliminat eh, els punts, eh, ens hem quedat amb mel, amb la paraula mel és una paraula molt maca i molt dolça. <ríe> molt bé, també sabíem, podríem fer aquí un contrast no? d'adjectius perquè també és un rock contundent el que feu, oi? No sé si, si us podeu definir a veure algú, eh, Gerard, Olesi, o Ronqui vulgui, com, com us definiríeu a nivell d'estil? De, si que és un rock contundent, no? Sí, bé, bueno, tots, tots venim de... De la música del rock and roll i sobretot ens agrada això els anys 80, 90, el rock que es feia i com que tot ens agradava, vam començar a tirar per aquí, bàsicament. Hi han cançons més punk rock, i ha més rock and roll. és el que ens motiva i per això en bueno, aquestes versions que fem, D'aquesta època. Laaleeix perquè és jove, nosaltres, nosaltres els, la resta som més veteranos i vim mamat molt d'aquesta música i d'aquí que ens vam proposar fer fer això perquè ens agradava i per tirar- un de El tema que heu tocat, moll el ferri abans de que el connectéssim els micros, és de Black Sabbath i és una, una versió que heu adaptat perquè heu fet la letra en català i, i per tant, doncs, també feu una feina, de no només feu versions sinó que també les, més o menys les composeu a, al vostre aire i també feu la en català, o sigui que també està bé això. Bueno, eh, s'intenta, clar, moltes versions d'aquest temps són bàsicament o, o música espanyola música en castellà, eh, que ja ens agrada, però clar, costa trobar música bona en català, potser no existia, Com Mandela, és eh, que tampoc en sabem massa, i de moment de moment el nostre petit crenec que dius és doncs potser traduir-me alguna, n'hem traduit un parell o tres en català eh, també hem buscat alguna en català més moderna no és d'aquells temps per, per això, per, per, per defensar la llengua, clar que sí l'únic que ara estem al nivell de versions i suposo que el següent pas que està, és una cosa imminent és gravar ja, crear, que estem ja a mig embestats crear uns temes nostres propis Després ja passaríem a ser un altre nivell de grup, perdiu alguna manera, mm. i evidentment en català. Mm. Evidentment en català, potser no veient tant, potser no està musical com l'anglès, etc, etc, però fà, nosaltres som catalans, i dir, cantarem en català, clau que sí. Molt bé, ara hem, hem citat Black Sabbath, però tu voldries uh, dir algun grup català gravi com a referència, que us inspiri, fins i tot? Jo no sóc com ell exemple, però m'agrada tot, bon. molt i molt i molta música, m'encanta de tots els estils. Però, esclar, sempre, eh, i, i, i suposo que tots farem així amb el cap ara, quan dius quins, quins temes feu? Sí, temes de la polla, de la polla récords. Sempre és el primer que et ve a la, a la boca. Temes de la polla récords, d'Escorbuto, van sortir tots aquests noms d'això, dels 80, 90. Nosaltres pensé que vam ser adolescents més cap als 90, que mm -hmm. són grups dels 80, però bé, bueno, ja ens toca de molt a prop, no? Vull dir, grups que fins i veure, uns quants d'ells van veure a tocar aquest temps. I sang, sang, sang Traït es diu el grup? Sang Traït, Sang Traït, traït és, ja en... El... En en català, és el, és el, el millor principi. grup de la història del rock català En diferència el millor de tots Esteu <ríe> d'acord? Sí, a mi bueno, Jo quan hi havia el, Quan hi va haver l'explosió del rock català van, mm. allò, Aquell muntatge que van fer Que van no, rock no, català Que si Sopa de Cabra, que si L'Axampusto Que si el sal, els Pets s'han Traït nosaltres el que ens motivava més, almenys a mi, era sang traït perquè tiraven més el, el rock dur, el, el heavy, potser una mica, aquesta música que nosaltres escoltàvem aquella època. Però jo crec que la sort que tenim els que estem aquí és que als anys 90, a finals dels 80, a principis dels 90, la música movia havia el teu cap de setmana, la música sí, movia a la teva vida, o sigui tu no, no sabies fer res sense posar una cinta, sense posar un disc, sense dir-li a aquell, deixa'm que em vaig a la ràdio, deixa'm que me vull gravar no sé què, i a la ràdio va mamar molta, molta música, i de tots els estils, que tots, jo considero tants. que és una gran sort, haver eh? conegut tants i tants estils i després tu tens el que t'agrada i, i, i el que vols intentar plasmar amb, amb la música. Bueno, aquí hi dos temes que ha comentat en, en Salva, Alba Taguia, eh, qui escoltava la mare, que és el tema de l'internet i dels smartphones, que no existien, no. als anys 80 i 90 podríem dir que tampoc, i per tant, doncs, potser es vivia d'una altra manera. No dic que hi haguéssim més concerts cara ara, eh, perquè Déu n'hi do, el circuit ho podem acabar de comentar, però sí que, almenys com a vivència, marcava molt, no? perquè no, no estaves gravant amb el mòbil cap conseqüent que estàs doncs, doncs, doncs, visquent i, i era una altra manera de viure-ho, no? Mm, podem acabar de comentar després, però l'altre tema que has comentat és a, a la ràdio, que mm, escoltaves a, música a la ràdio, has dit, suposo que com tots, és que hi havia... però també de, deixem afegir que, que tu havies sigut director de ràdio Les Planes, i per tant en un moment o altre ho, ho havíem de comentar, si em sembla bé, Comentant-ho ara, m'has dit abans que va ser director de la ràdio entre el 2001 i 2011, més o menys? Uh, sí, uns, uns vuit anys, no sé si vaig arribar a vuit anys, o, va, en un període d'aquest vaig substituir en Josep Cullell, que era el director, i, i sí, vaig, durant aquests vuit anys vaig estar a la ràdio i era una època doncs, que encara... A, a, el que és la ràdio, l'edifici de la ràdio i passava moltíssima gent de fet, eh, nosaltres eh, de joves joves com vam començar a fer ràdio, ens passaven moltes hores escoltant música a la ràdio no fent programa, tu feies el teu programa eh, podia ser de, de diferents estils, el que sigui però anaves allà a escoltar música a escoltar música que només hi havia a la ràdio i que només podies escoltar allà tampoc et podies permetre comprar-te tots els discos que t'agradaven en aquella època Bueno, té una llibreria impressionant, centres aquell quartet que totes les parets això, estan això, forrades que, amb CDs. Amb CDs disc, i, ja... i, i discos, i allà trobaves el de tot. El vinil, eh? El havia... vinil hi, hi havia molt, molt, entitat molt. Entitat de vinils, tots comercials, la majoria eren comercials, les sorpreses de, de soies dedicaven a enviar mm. vinils a les ràdios, o sigui, que després tampoc hi havia potser molta oferta, hi havia la música més comercial, però bueno, hi havia moltíssima, moltíssima. Mm -hmm. I feies algun programa a banda de ser de, de jefe, que me n'anaves molt o què, per cert? No, no, que, que va, és perquè sempre hi ha d'haver algú eh, al cap davant de, de l'entitat, però no, entre tots ho fèiem tot, eh. la ràdio sempre ha estat molt col·laborativa i sí, fèiem programes d'imitacions, d'humor, els dissabtes al matí, imitàvem, bueno, tipus, no sé, els que... Havíem vist molt el Fons Arús quan feia el Força Barça i tots aquells programes i no anava tot de futbol, tocava amb tot, polític i tot, però eren imitacions i ganes de passar-s'ho bé. I programes musicals molts, de molts estils i moltes coses, molts anys. En aquest moments hi ha tres programes a la ràdio. Aquest que estem gravant ara, l'Eco de la Vall, el que fa el director Joan Soler, que és estrenes, que aquest s'emeta a tota la xarxa, per cert. Un dia vaig endur, em fotre on em surt, perquè vaig sentir Barcelona i vaig dir, què, què fota aquest aquí que <ríe> sortim per l'emissió de Barcelona? I és que l'estaven eh, redifonent i l'altre és el Jordi Soler Show, que també sí. és musical. No hi ha res més. Bueno, les, la, els alumnes de l'escola doncs, fan uns programes, que, que també és perquè es vagin doncs, emocionant amb això de la ràdio abans de que els, els mòbils els atrapin. Però no hi, ha, no hi ha gaire moviment. O sigui, que des d'aquí fem una crida que la gent s'animi i faci el seu podcast o el seu programa i aprofiti aquest servei públic i la llibertat que, que tenim i hem tingut sempre per fer, per fer tots els programes. No sé si vols acabar de comentar alguna, alguna cosa d'aquesta etapa? No, no, senzillament que m'ho vaig passar molt bé, tinc molt bons records i que crec que tothom un dia altre hauria de passar per la ràdio. És... Jo vaig descobrir un món on m'hi passava gairebé totes les hores del cap de setmana. I a vegades estaves allà el dissabte al matí, a la tarda, el diumenge al matí, i si convenia el diumenge a la tarda que encara que no hi hagués programes anaves allà a escoltar música et trobaves amb la sí, gent allà al carrer. Era un punt de, trobar, punt de trobada. Era sí. eh? un punt de trobada, sí, molt sí. Bé. I en tinc molt bons records. <ríe> a veure si, si ho tornem a arrancar això. <ríe> molt bé, després en parlarem una miqueta més. Um, perquè potser una de les preguntes que li podem fer al nou alcalde, en Marc Puig, que, que va guanyar les eleccions per majoria absoluta, doncs, uh, li podem fer arribar una pregunta sobre temes de cultura o així, aprofitant que ja hi som. Mm -hmm. Si voleu en pàgina i no parlem de política, eh? però és, és un tema que m'agradarà que em comenteu també abans de seguir parlant de, del tema de música, que és el que més ens interessa avui, però deixeu us pregunti, a veure, Gerard, eh, que, que has parlat poc, eh, tu vas a votar el 28 de maig? Ah, sí, esclar, no, sí, sí. No pregunto aquí, eh, però... Sí, sí. El teu municipi? A Viloví, sí. A Viloví? Sí, sí. Molt bé. Bons resultats, o...? No sé, encara està... la cosa no està clares, ho poso que hem d'acabar de... Bona, bons resultats per sobre esquí, per sobre esquí no tant, no? No sé. <laughs> Molt bé. Ah... Um... I aquí Les Planes, eh, va votar la resta? No, tu a la cellera, a l'Eix? Sí, a mi em va tocar anar a la cellera de, la cellera de Ter. Uh, com a anècdota, dir que m'havia padronat feia quatre mesos i ja m'han cridat per anar a la mesa. <ríe> I no hagués passat res si no hauria sigut perquè justament era després d'un de, dia de concert. Dir, tenim 4 o cinc concerts l'any i... I feia... O sigui, va ser una, una casualitat bastant, bastant heavy. 5... Yeah, exacte. Let's El, eh, pots dir quin va ser aquest concert? O sí, va ser, ser, ser l'últim concert que va fer que vam fer va ser a uh, Bon Matí uh -huh. I no pel matí sinó a la població de Bon va matí. ser a la població de Bon Matí per les, per les festes majors ja hi havíem tocat una vegada no per festes sinó en un concert de, organitzat per, per l'associació esportiva em sembla. ens van cridar i, i em sembla si no recordo malament si no, que em però em sembla que va ser abans de la pandèmia i ens van dir, tres per festes majors eh, volem tornar a contar amb vosaltres i va venir tot el de la pandèmia tot això i es van allargant fins fins a dia d'avui 3 anys entre el primer bon matí i sí, sí, sí uh -huh. i bueno, va ser això vam tocar sobre les 11 del vespre i amb, uns, amb un altre grup que es deia Enparrac que van conèixer allà també i bueno, l'experiència molt bé, molt contents de que ens cridin a festes majors i ens sentin còmodes i entenc que l'endemà quan et tocaven a la mesa una mica de ressaca que potser uh, no, pots no, ens, va, de, de ens, vam, ens vam cuidar ara últimament uh, intentem cuidar-nos bastant amb els concerts perquè uh, com que sempre ens toca hores tan diferents i en, uh, hem d'estar bé en volem estar una mica bé per tocar, sobretot si toquem per fora aquí a casa sabem que la gent ens coneix i que ens ho pot perdonar una mica tot però <ríe> però a fora ho intentem donar una mica de, de bona imatge. Molt bé, molt bé. Um, bon matí, suposo que tothom ho coneix eh? d'aquí a la Contrada, però per qui no ho conegui doncs, està al costat d'anglès, més o menys, abans d'arribar a Bascanó. A Bascanó, correcte. Entre anglès i Bascanó. I el, ja que estem amb el tema de concerts, voleu afegir ara alguna data algun cap de setmana que tingueu proper concert o encara no, no teniu lligat cap concert per aquest estiu? De moment, els eh, estius no solem tocar gaire perquè és una afició, eh, aquest grup, no ens hi dediquem, tothom té la seva feina. I a l'estiu, quan no fa vacances un, en fa l'altre, i quan l'altre no sé què té un torneig, i quan l'altre no té un torneig amb els nens té no sé què, intentem no lligar-nos gaire. Solem tenir concerts maig-juny i després fins al setembre-octubre no, no ens lliguem gaire, no sé que surti alguna cosa que, que coincidim tots i que, que potser no ens agradaria tenir-ne algun més, però l'estiu és més festes majors i nosaltres a vegades som més de, de festes, més... no sé com dir-ho. Sí, apeneu-vos que ens ocupes festes populars, mm. eh... Concerts de rock, bàsicament. No som tip d'orquestra, som mm. més grup. Això que ara mateix som l'orquestra del rock and roll, perquè fer versions. Però quan ara quan hàgim fet un parell de temes nostres ja passarem de nivell i ja serem un grup com de humana, un grup de temes propis. Bé, de fet, si sí, un, un cop fas temes teus, els penges a les xarxes i allò volta... I a ja bueno, volta... Pot agradar més o menys, però que, que la gent te sent, sí. Sí, sí més o menys teniu la mateixa edat vosaltres quatre i l'Aleix potser és el més, més jovenet però tampoc per a distància 5-10 anys potser us porteu ves, no, ves, cap, ves, ves. no cal que dieu l'edat si m'ho veu portes, o et gusta el cremar eh? es cuida, es cuida. No, així com, com anècdota graciosa quan, anem a, quan fem un sopar o així, eh, estic més a prop de l'edat dels seus nens que doncs, sí, posen a la taula dels Sí, ten Tenim quitsalla per aquí, doncs, eh? Sí, sí, sí però el, el que és amb, amb estils musicals i amb la música que ens agrada, això sí que coincidim. I amb això sí que no hi ha diferència d'edat. Vull dir, més o menys, eh, ens agraden els mateixos grups, els mateixos estils, estem més o menys ja mateix. Mm -hmm. Vols dir-nos alguna vez, algun grup teu d'aquests que tens molts sí, discos a casa o sí, que jo, per exemple, el que deia i abans, eh, l'Apoia Records, eh, a mi m'agrada molt tot això del rock radical basc, tot això m'agrada molt. I són grups que jo hem amat de, del meu pare, de mm. sentir-los per casa i de, dels casets i dels discos. I m'han agradat ser, bueno, m'han agradat des de jovenet. I el, el rock espanyol, tot això, vas, o sigui... Això és un món que vas coneixent grups i obres portes a altres, a altres estils, a altra música i més o menys doncs, vindria a ser això... Eh... Coincidim en gran part tots, uh -huh. dels estils que escolten. Seria punk, no? Has dit? Sí, més aviat punk, però tampoc ens agrada molt encasillar-nos amb el que fem com a uh -huh. punk. O sigui, si tu t'agrada el punk i vas a un, un concert nostre, hosti, et disfrutaràs, perquè coneixeràs moltes cançons i moltes cançons de punk que no hi ha molts de grups que faci. Però si t'agrada el Heavy també en sentiràs un parell o tres que t'agradaran. Si t'agrada el rock Espanyol, ostres, també trobaràs. Vull dir que no ens volem encasillar molt amb un sol estil. Molt bé, s'agrada... s'agrada tot bastant. I al final, no sé si seria correcte plantejar-ho així eh? Ron, per exemple, el punk no és una actitud més que un estil, que també és un estil musical, però no és més una actitud, potser, dalt sí. de l'escenari, com a concepció Exacte. de la música... Sí, això quan érem joves, l'actitud. Però sí, sí, ho vam veure, jo crec que més o menys vam viure, era el moment, quan nosaltres érem joves era el moment, com diu l'Aleix de... De, sobretot el rock radical basc i tot això, i vam viure la moguda i tot, i, i ho vivíem tots a la seva manera, però ho vivíem, sí. Eh, per això sempre ens queda el record d'aquestes cançons i aquesta actitud i, i això. Però bé, bueno, l'Aleix ho ha dit molt bé, eh? no, no ens agrada dir fent versions punk rock només, no ens obrim a diferents estils també hem descobert hem fet últimament una cançó catalana de rock de rock rigui vull dir que ens obrim a, a noves maneres i a noves estils tot, eh, també s'ha de dir que les versions ens les fem molt a la nostra manera que no no fem una crec jo, eh, que no fem una calca, un, una còpia exacta de la versió, sinó que ens intentem portar molt al nostre terreny, que ens sentim còmodes i així. I llavors també crec que això fa que tinguin el seu encant una mica. Mm, mm. Molt bé. Um, tenia apuntat a un tema també que el vaig comentar en el segon programa d'aquest 2023 i que també n'havíem parlat uh, un any abans amb, amb un fotoperiodista, uh, Olotí, en Martí Alvesa, no sé si ho són, no heu vist algunes fotografies d'ell. Mm. Segurament ha fet bastantes fotografies de concerts també, tot i que el seu terany és més la qüestió social i això. Um, però vam estar parlant de l'escena musical, perquè ja havia tocat amb un grup, que ara no recordaré, que era més patxanguero, potser. Streetband? Graia? Greda, de... Greda. Greda ah, Greda, Greda. Greda. Com a element garrotxí, no? vam dir que a la greda la, la, la sorra volcànica doncs, ens l'havíem de, de quedar i, i si teníem la sort d'anar a fora doncs, que la gent com a mínim es preguntés què és la greda i li poguéssim explicar alguna cosa Molt bé, molt bé, desconeixia absolutament aquesta, aquesta faceta eh, de, de música Bé, bueno, en tot cas, si busqueu a, a aquest programa a través de l'entrevista del Martí Olvesa doncs, ho, ho podeu recuperar però el, que, el tema en concret és que vam parlar de l'Underground, no? i una mica això també, um, jo pensava el fet de que no hagueu publicat cap disc pot ser per la fase en la que esteu o perquè tampoc voleu entrar en el rollo d'anar publicant a les xarxes com segurament qualsevol grup d'altres estils de música, ja hauria fet, no? inclús amb el primer tema, vinga, MP3 o videoclip a YouTube i que ruli, si hi ha sort doncs ja, ja vindran ofertes, no sé què... Ja sé que no, no, no voleu viure d'això a nivell de, de guanyar diners i fer carrera professional, però en qualsevol cas no heu fet aquest pas de publicar les xarxes res del que toqueu, no? I tenir una experiència prèvia de diferents grups i del vostre propi de, de fa cinc anyets ja, una mica més, i per tant ja ho hauria pogut fer. El fet de que no ho feu és perquè aneu el vostre rotllo, no voleu dependre de quants retuits i quants likes o quan quantes descàrregues i depèn de les plataformes que són gran capital i per tant, doncs, en fi, sempre s'acaben aprofitant de, dels artistes. Va per aquí la cosa o...? Bueno, tant tant com a antisistema d'aquests que dius, no. Però sí que acabàvem començar per treure's una mica la pols dels instruments, allò de dir, ostres, que el primer concert va ser una mica programat per un company el company eh, la seva dona va obrir el bar i ens va dir us hauríeu d'ajuntar, no sé hauríeu d'ajuntar, us hauríeu d'ajuntar i al final també un uns dies vam ajustar, ens va agradar molt i doncs, estem una mare de comodes fent els cançons que ens agraden tothom fa el que li agrada i no hi ha, no hi ha ni límits ni, ni obligacions però suposo que no hem fet perquè ja ens estava bé fer versions Ara, jo crec que, almenys a mi, el CUC aquell de dir, bueno, bueno, ara ja hem fet versions, ara haurem de fer un tema o dos mm -hmm. o tres o deu, però escolt, a ver és molt difícil treballar altres coses i a més a més el grup no pots dedicar les hores que voldries o... Quan assageu? Un cop a la setmana? Un cop a la setmana, sí. eh, ho fem de manera, eh, no sé com dir-ho, eh, ho fem per passar nos bé, per tant, el nostre programa d'assaigs no és molt professional, sinó que... Toquem les cançons, les repetim no gaire, no, no, no entrem a professionalitzar-ho gaire. I, i fins, a, fins avui hem anat així, però no, no, jo, jo els estic, els estic escalfant el cap, que escalfant al cap. Hem de passar al següent nivell i hem de fer un tema. Que serà molt dolent, que, serà, que no serà res de l'altre món, ni cap novetat, ni, ni inventarem res, no. Però com a grup ja tindrem tema propi, ja no serem només un grup d'intèrprets, sinó que serem un grup de compositors també, no? Hi ha un següent pas, que no agrada a ningú, mala sort. Si ens agrada a nosaltres, ja és això. Aquesta seria mm. la... De fet, eh, sempre havíem dit que eh, quan ens ho passàvem més bé els divendres quan veníem a feis Feies la desconnectada de la setmana, venies aquí a assajar i si sortia algun concert, doncs millor, i si no, no pues, anar fent. Vens aquí unes hores, sembla que no, però iambol col estil de música que fem, potser ara et semblarà que no, però jo em relaxe venir aquí a tocar unes hores i, i desconnectar cosa, de la setmana. Cosa també que és molt complicat, que toco la bateria i toco la guitarra, molt al sorrot, és complicat que a casa teva accepti que estiguis 2 hores següides donant una tabarra, amb un amplificador ah. a tota castanya, que segur que molesta, com a mi els veus de la casa per poblada coms de fora també, no? I va aquí pots pots gaudir d'això de dir, doncs, don gas a l'amplificador, ningú em diu baixa el volum, bueno, o, o, o si és molt exagerat, a l'igual et dàs el mateix, te'n dones compte, no? Entre cometes molestant, però véns a, a gaudir d'això, de dir, ostres, em i, i ell pica ben fora dels timbals, l'altre puja més el volum, l'altre crida més fort, i així, pum, hem passat dues hores, ostres, que bé, tu, ja, ja està, t'has desfogat o has fet, no sé com dir-ho. Però per acabar també de, d'entendre de, de, de, una mica, perquè clar, bros, dirésem que heu tingut eh, altres grups, com deiau abans, i amb aquests altres grups potser vau fer una carrera diferent a la que esteu fin ara per molts motius. I recor voleu recordar algun d'aquests grups breument, eh? només per citar-lo i amb qui havia tocat o si haviau fet algun disc eh, eh, que igual es pot trobar eh, encara eh, en, sí, el, en algun lloc. Sí. sí. Però, eh, jo el que vull recordar més, que recordar més és quan les encara no havia nascut. De quin any és? Del 97. 97. 97. Doncs confirmo, quan l'Ell encara no havia nascut, aquí mateix on estem ara no s'havien fet obres, això estava molt més xafat, estava molt pitjor, però tres dels que som aquí ja teníem un grup mm. del poble, que som en Salvan Ron i jo. Vam començar el 92 començar el 92. Amb, ah. aquí, amb aquí mateix o sigui tenim una nova data Ferri no, el 2017 que deu abans no seria... No, no, no. era un grup que es deia Campixa érem adolescents jo al 92, 92. 92 vaig fer 18 anys ah, doncs això, jo soc un mica mi jovenet eh, doncs, I, i simultàniament en Gerard Vilobí tenia un altre grup també que es deia Scremen que era l'època dels concerts inclús havien pujat a totes les, sí. les pares havíem fet concerts junts vol dir que, eh, això sí que de recordar, que ja des de l'any 92 ja ens movem en aquest món, També un bagatge, que els diu. Havíem coincidit a en Gerard amb, sí. amb molts concets. És més, havíem llogat a entre cometes, mm. els d'un carrer, els feien venir, o... perquè abans tot anava per telèfon, i era, era espectacular, al telèfon trucava una dronda, no coneixies de res i un concert. I també t'haurí de recordar que el dijous o el divendres hi havia qual per agafar el punt diari, si anavam a Ugarfa al cafè <laughs> o al baris, eh, i havia cupro a font diari, però mirà, al apartat de concerts que hi havia, que hi havia a Girona o Llot o Banyoles, qui tu ja tenies cotxe i jo no, l'altra tenia cotxe, clau, un poble de gent d'edades diferentades, qui tenia cotxe i qui ens portar a veure no sé quin grup, que no sé. On. Però a través del font diari no no hi havia atrubció mm -hmm. o Bocurella de que hi havia una festa d'institut que feien un concert o hauria de fer cua, has mirat el punt, m'ho anem a no, buscar bueno, el punt, concerta, apartat de concerta, es puc avui a Girona, eh, la banda de la terra del riu, m'envento. Doncs això sí que m'agrada recordar-ho, a eh? uh -huh. partir d'aquí, uff, si han de dir tots els cantos, eh? no, jo no ho I has dit uh, Campixa? Campixa, sí. Mm. Sí, realment camp era Campixa, era... Bueno, era... Disbauxa, era... no? Jo era, era més disbauxa, era més, més actitud, mm. era molta actitud, sí que és veritat. Però sí. llavors, ell... Uh van a fer i en Gerard sica sí ha tocat en plan una mica més. Bueno. <laughs> per dir, ha estat professional, divisió. Bueno. Ha cosa. Sí, sí. Jo jo he buitat de orquestres de vall, havia dit que tot no cantants, he cantat a la coral, eh, i bueno, i pila de grups, eh, que sí, el pagatge molt, pagatge moltíssim. Uh -huh ara estem com de tornada, o sigui, ara has passat molt de temps eh, semiprofessional en el món de la música patint, competint, tot allò que deien dels discogràfics, competint, mirant els tuits i els retuits, mirant totes aquestes històries i ara això és com un descans, és no, no, ho, fa, ho fem perquè volem, a la manera que ens dona la gana, el dia que volem i sense cap més eh, ni obligació ni... A part, tampoc tens cap representant que t'obligui ni res. O sigui, et diuen que voleu venir a tocar aquí i tu decideixes si vols anar a tocar o no vols anar a tocar, si et ve bé, si som tots, si podem, i si es pot si va i si no es pot no s'hi si va. I... No t'obliga cada setmana si hi ha una persona darrere que et porta el grup que diu que aquesta setmana d'anar aquí, la setmana que ve allà. No, mare, això, si no. Nosaltres ho fem per passar l'estona i el dia, que per obligació hagis d'anar a algun lloc i no et vingui de gust, no eh, sigui hauràs de parlar. Sí, pot, canviaria. canviaria la cosa. Sí. Doncs us proposo, si us sembla bé, d'entrar al local d'assaig una altra vegada i fer un tema per fer una pausa de la xerrada, que toqueu un tema i així els oients també puguen escoltar en directe com m'assageu okay. i després acabem la xerrada. Va bé. Molt bé. Va bé sí. Fantàstic, d'acord? Sí. Aquests eren els Mel, amb aquest tamasso del Bad Religion, Punk, Rock, Song. I precisament doncs veníem de parlar una mica de l'actitud punk i dels grups de referència i els diferents estils de música que amb ells els hi agraden, que us agrada a vosaltres. I ja veieu la contundència. I tindrem alguna sorpresa també d'aquí una estona per escoltar algun tema més. I continuem parlant amb ells, amb en Salva, amb en Ron, amb l'Aleix, amb enferri. Ja no tenim aquí en Gerard, que ha marxat, havia de marxar, i com us deia abans, doncs és un grup que toca per afició, perquè els agrada la música, i per tant no hi ha aquí cap manager que els obliga a assajar quatre cops a la setmana i treure un disc a l'any, sinó que ho fan per disfrutar-ho i per tenir aquesta mel als llavis i als dits i a les orelles quan toquen, i molt contents doncs, de poder seguir parlant amb ells, acabar aquesta xerrada per comentar alguna coseta més no sé, jo us diria aquí Les Planes esteu a gust ja sé que teniu un local molt guapo ja ho hem comentat abans que és un petit luxe poder gaudir d'aquest local d'assaig però en general vosaltres tres que viviu aquí Les Planes esteu a gust us agrada viure al poble no marxaríeu per res del món a una ciutat a viure-hi o depèn depèn, s'hauria de cosa. jo estic molt i molt bé moltíssim m'agrada l'entorn, m'agrada la gastronomia, m'agrada les nits tranquil·les, m'agrada la gent, m'agrada el poble. Mm. No no, jo' de casa sempre tira i molt. Eh, tinc la sort de, de tenir els pares aquí al mateix poble també que donc això sempre va bé i i els pares de, de la meva parella també i per tant estem superbé aquí, molt ben acompanyats i, i bé, el poble sempre és el poble. Sí, Rodi, sí, no, tu havies... Jo visc a Girona. Uh -huh. Havies uh, estat aquí sí. de petit, venies sí, sí, com a estiuejar sí, sí. ja, potser? No, no, no, no, vaig néixer aquí jo. Ah, vas néixer aquí? Sí, sí, vaig passar tota l'infància i la joventut aquí. D'acord. Em vaig marxar als vint i pico anys, ara no s'hauria dit-ho, a Girona per qüestions de feina i em vaig quedar allà ja. Vaig conèixer la que és la meva parella allà així uh -huh. i ja ens vam quedar allà. Però venim sovint, eh? Perquè va... els, me, els meus pares són aquí van i, uh -huh. i el meu germà i els amics i tinc aquí i venim sovint. Molt bé. Llavors quan vens a xarxa al el cotxe i vens fins aquí a les sí. panes. Sí, sí. I quan te'n vas anar a viure a Girona, va ser que quan vas deixar el grup o vas seguir tocant encara que marxessis a Girona? No, això era molt abans. Ah, va. Sí. Va venir després el grup. El grup va venir després, sí. Uh -huh. Molt bé. I ara parlarem la l'Ales també, que el tenim aquí, de la cellera del Ter, però deixeu-me que us torni a fer aquesta pregunta, que abans apuntava. Què li demanaríeu, ja no al, al Marc Puig i al seu equip, al nou equip de, de govern de, de l'Ajuntament, sinó l'Ajuntament en, en general, ja sigui el regidor que li toqui a, a nivell de música creieu que us podrien acompanyar més, us podrien posar més facilitats aprofiteu que potser ens escolten Però, aprofitem per donar-los les gràcies de, que ets deixin el local, això en gran què i demanar no sé, la veritat que eh... Ja no depèn tant de, dels gustos personals sinó dels gustos de tot, el, de tot un poble. Vull dir, no, hauríem de, no sé com dir hauríem de, de juntar criteris a tothom i demanar lo que tothom vulgui. No? Nosaltres jo penso que hem d'agrair i ja està, i no demanar massa res més. Eh, també entenem que potser el nostre estil no és adequat ni per fer el ball dels jubilats, ni per fer segons quin tipus de festa, per tant, res, eh, agrair-los i tot aquest... Tot, tot, tot això. Mm -hmm. com hem dit abans tampoc som molt de tipus orquestra de festa major potser no encaixes eh, en la festa major del teu poble però eh, també hem de dir que algunes vegades eh, eh, l'any algun... passat ens van dir per tocar el divendres però clar, nosaltres el divendres eh, a vegades no Bé, normalment els divendres no podem perquè hi ha doncs, un dels membres del grup que el treballa el dissabte a partir de les 3 del matí, un horari així molt bèstia. I bé, eh, potser si, si poguéssim tocar el dissabte potser tocaríem, però no. El dissabte doncs, és més eh, plan estiuatge, em sembla, o no? fan aquí a baix a anar a la parada, i bé, tampoc en massa bé, però bé, jo, com diu en Ferri, eh, o sigui, que el poble hem tocat amb el camió, hem tocat algun bar, eh, si convé tocarem aquí la terrassa, el dia que, que faci falta, però que amb el local anem més que servits, això és un luxe, poder ensajar aquí, cada divendres no haver de muntar i desmuntar cada vegada els instruments, per tant, amb això anem molt bé. Bueno, yo yo de tarlunesos vecs, eh, d'algun d'algun grup que ha passat per aquí, estava, sí, de tarlunesos del sopa de cabra, oh, per exemple, i de dir, hem de dir que ningú és profeta a la seva terra, i aquesta és una frase que és ben certa. I potser de tarlunes de sopa de cabra, va a passar, per què no? Clar que sí, per què no? Jo crec que sopa de cabra hauria de ser tarlunes de merda. La brasada els de sopa de cabra, eh. És una petita prova. Bueno, ara podríem entrar al pla d'estiuaja, però ho deixem per més endavant, eh, perquè m'agradaria, clar, de, de comentar això, no? No sé, potser per plantejar-ho d'una altra manera. D'on va sortir la idea de que l'Ajuntament facilités aquest espai? Potser de la batucada, que també té l'espai aquí, o, o és una cosa eh, independent, una cosa de l'altra? Eh, qui va demanar-ho o qui ho va oferir, el de tenir aquest local d'assaig? Be jo, jo li vaig comentar directament al regidor Joan Soler. Al cas ara el director de la ràdio, li, li vaig comentar que estava buscant un local, de fet asejava malgrats de casa i, bueno, els veïns no els agradava massa. Bueno, no els agradava. Amb els molts veïns hi ha confiança, però vidi clar, depèn de l'hora que asejaves, molestaves, perquè en les cases se sent tot. Li vaig comentar i ell ens va dir ens que tu ja no? el dia que va venir aquí, vam quedar un dia aquí sí, amb ell, ens i ens va obrir aquest local i ens va dir mira, això era un local que utilitzaven els joves fins ara, i ara està buit, diu si us ha servit, i vam mirar aquest primer local i vam dir ostres, ens estimaríem més anar en el de dins, i ell també li va semblar bé perquè el de dins podien aprofitar aquest d'aquí fora, perquè aquest d'aquí fora a vegades a, a l'estiu hi ja han fet algun casal per deixar material o el que sigui, clar, a nosaltres no ens afecta perquè tenim una altra porta en, entremig, i ens vam quedar al local de dins i ben ens el van deixar arreglar, el vam intentar ensonoritzar una mica com vam poder, i bé, bueno, ha quedar molt xulo, tu ho has sí, vist, sí. no? Sí, ja sí, he dit abans, <laughs> està molt bé i bé, no vam tenir cap problema amb en Joan i sempre se'ns han portat superbé i, bé, i, bueno, i amb, inclús, amb Marc també uh, inclús vam tenir un susto que ens van entrar no ens van robar ni res o, o la porta estava molt aixafada ells l'han canviat vull dir que, bueno, agrair-los i que, bueno estem molt bé estem de jo crec que és un luxe eh? perquè llocs com Girona així, hi ha gent que paga per assajar o sigui sí. paga lloguer o en els bucs bueno, no, no, no, eh? aquests sí. I, sí. i horaris aquí, clar, mira si no pots assajar un divendres perquè ah, és que jo divendres me'n vaig no sé on bueno, doncs quedem dijous sí. no, has, no depens de l'horari de ningú ni... això sí, ens van dir que a partir de quarts de deu del vespre millor no tocar i això ho hem respectat sempre que de fet eh, ja ens bé, també. Pels veïns, mm. i tant, sí, sí. I l'Aleix, la, a, a la cellera de Ter, com ho teniu això? Com està el circuit damunt, sí. a, a la Garrotxa, tot i que ja estem al Gironès, no? La selva... La selva. Sí. Ah. Bueno, la... o sigui, jo com t'he dit fa relativament poc, he eh, vist tota la cellera, però sempre l'havia conegut molt com un poble molt musical, molt... o sigui, hi havia un, un esperit molt mòd de sobretot de música en viu, de música en viu i, i de molt suport a artistes locals. I això havia sigut abans, per lo que m'han comentat, i jo a la meva etapa adolescent de sortir a festa i sí també ho havia viscut molt, molts concerts en viu, els havia vist a la Cellereta. Moltes bandes, molts molt grups, bandes, sí. Iau, o sigui, és un poble que pues té molt arrelat una cultura musical molt local. I ostres, està bé i, i has d'envejar. I Molt això bé. és que podria dir fins ara de, de la cellera. Mm -hmm. Havies tingut amb algun altre grup, tu, de la cellera? Sí, sí de fet havia estat en un grup que eren, eren de les cellera. La majoria d'integrants. I els vaig conèixer a partir d'un taller de música que van fer. De combos, de tu tenies un instrument i t'apuntaves allà i tocaves. I, i van fer un grup i bueno, era una excusa per treure l'instrument. Mm -hmm. Molt bé. A no, les aficions cadascú doncs, se les troba o li venen de moltes formes diferents, però l'educació, si a l'escola ja has fet música i t'ha tocat un bon mestre o una bona mestra i pel que sigui a casa també t'animen, doncs és una manera de poder doncs, ja aficionar-se a algun instrument i acabar doncs a... gaudint i trucant-ne, no? Que a vegades també sembla una obligació, no? Això de casa quan el nen ha de tocar piano perquè jo vull que toqui piano, no? més que saber si realment li convé o no. no sé... El que està clar que si el nen no vol tocar el piano, no tocarà el piano, per més que diguis el nen ha de tocar el piano. Això ja t'ho assegura. Bueno, a també hem vist gent que es troba la carrera de dret i després acaba que no vol veure res de dret perquè l'han obligat i amb instruments també Déu-n'hi-deu el que es pressiona. No? Sí, que si no vol, no vol, però que a s'acaba forçant una mica massa. No? Sí, descobrir, Però si la persona no, no està predisposada o no té interès, eh, és absurd. No, que, dic, que, ja es veu, és com estudiar és diferent, una carrera o estudiar una, una matèria, es pot fer per força i es pot empollar, practicar un instrument mm, és, jo crec que és una tortura, bàsicament, i que al final no porta res. Per més hores que hi dediqui, si no, si no hi ha interès, no... No es pot eh, aprendre, com sí que es pot aprovar en l'examen del que sigui, sense interès. Eh, tocar un instrument crec que no és molt complicat, mm. si no hi ha interès, I l'altra la, veu del grup, ah, en Ron, tu com, com vas triar el cantar? Tenies un instrument també? Bé, bueno, havia, etapa... havia, havia cantat amb una altra banda també, amb altres bandes. Amb Campixa, com han dit, mm -hmm. i després, a, a, precisament a la cellera també havia tingut un grup. I, i això mira, sempre m'havia aficionat a, a cantar i... I, I em sabries diu un, una sala de, de concerts de La Garrotxa que diguis, bueno, aquesta és com de les més mítiques, o que encara aguanta... O doncs un el, par... a La Garrotxa pff, jo no he tocat gaire a la meva vida, però hi havia el Torin, era? Molt, el Torin. El Torin a Olot? El Núria. El Núria que... Encara fan coses, fa un concert... Plaça, a la plaça Toros d'Olot havien fet molts concerts... Uh -huh. Mític, mític, que jo crec que era tancat, era el bar Bruixes i Bruixes. Mm. Un bar molt molt petit, molt i molt estret, molt i molt cudri, podríem dir, però allà sí que han arribat a molts i molts concerts. Potser com a mític, eh? de, de sala mítica, però el de més no... a la Cellera teniu algun local? a la cellera de Ter no hi ha un local sí, diguéssim, però sí que hi ha un bar musical que bueno, hauria sigut, i sembla que encara ho és força conegut, que diu la presó que en alguns moments doncs, allà s'havien arribat a fer concerts no sé si haguien arribat a portar grups bons, eh? O molt, amb molt de renom, però alguna cosa s'havia fet a la cellera allà, on te duien grups de renomera, les festes majors temps sí, d'entrada? sí, bueno, ho havíem comentat Avui comentat que havien vingut grups molt importants a les, a les festes majors. Cosa que s'està perdent també, les sí. festes majors estan com baixant la qualitat, o no sé si és no sé per què, però, per tant no hi ha tant de... Potser aquest any s'han fadut per la finestra, que han vingut els tieps i, i bla, bla, bla, bla bla bla, però és una cosa puntual, abans era bastant a tots els pobles, que hi havia grups bons podríem dir, o... sembla que s'està perdent una mica. LEco de la L'Eco de la vall, de la vall El que volia dir fa estona? Eh, és que la cançó que hem cantat de Bad Religion, Song que l'hem traduït al català, parla i és per dedicar te en el teu programa. El Rassó de la Vall, eh? L'Eco el... de la Vall. Eh? De la Vall. Per què? Perquè parla exactament de política, una mica l'entrevista del que dèiem, no? parla també del medi ambient i parla de la, feina, i de, la, de la feina de poder de les persones. És una mica catastrofista, parla de que el món està acabant, que l'estem consumint. Parla que la política, sobretot la política global, és més de lo mismo, per culpa de, de les ganes de tenir més, i més, i més, i més. Vull dir que, quasi, quasi que és quasi per dedicar-la dedicar a l'entrevista d'avui o un nou programa l'Eco de la Valle. Molt bé, doncs pues t'agraeixo fer-li que, que ho comentis perquè clar, no, no m'he quedat amb, amb, Massa amb la lletra. lletra. <ríe> I, en tot cas, el que podem fer, és, per anar acabant la conversa, doncs, seguim aquest tema que deies, no? del tema del medi ambient i això. Per exemple, no sé, qui vulgui, el tema de l'emergència climàtica, us preocupa? Us arriben informacions? Preocupa, preocupa i molt, sobretot veient l'estiu que ens va fer l'any passat. Jo em sembla que la meva vida havia passat tanta calor, els meus pares no ho sé, i els meus avis... Però bé, era... Bé, ho vaig trobar molt exagerat, eh? Llavors, clar, eh, arran d'aquí, que sense parlar que el canvi climàtic, bueno, gent que encara el nega, que diuen que no existeix i no sé què, i veus les notícies, escoltes les converses i potser tenim massa informació per xarxes socials, que a vegades no saps si és ben bé certa o no, preocupa tot el tema. Tant si cert com si... O sigui, no dubto que sigui cert el canvi climàtic, però vull dir, les notícies que llegeixes no saps ben bé si... Clar, estem a l'època de la... De, de les, de les fake, news. La fake news. De les fake news, de les turistes, sí. Uh, sí que preocupa. Per sort, per sort, la vall d'Ostoles, encara ara, manté el seu entorn verd, el riu Brugent, encara, deu nhi do el cabal que baixa d'aigua, baixa menys que anys enrere, la riera de Cuell sí que s'està secant, no sé si has pogut passejar per la riera... Mm. Uh, quan nosaltres érem petits era una riera que podies hi havia unes basses molt grans, saltar des de al pont de Can Juli saltàvem d'un pont a baix perquè hi havia una bass immensa fins es feia una baixada en barca que passaves molt de trosa sobre una barca, era impossible, hi havia un prop d'aigua i si jo segueix aquest ritme jo li don vida 10 anys més, se'ns assecarà o tota aquesta muntanya del Far que estava plena de, de fons, hi havia moltíssimes fonts que amb els anys ens va com s'han anat secant, secant, secant, secant, secant, i això també és preocupant, tot i que estem una mica eh, enganyats, perquè bueno, hi, ha molta, hi ha molta vegetació, molts d'arbres, molt de color verd, l'aire es respira és, és bo, mm, jo crec que no ens en donen gaire compte del malament que estem realment. Mm. Per altra banda, Déu-n'hi-do, com bé que funciona, tot el tema del reciclatge, crec que hi ha consciència, potser el tema dels cotxes no, cada dia més cotxes, el tema de d'aquestes coses potser no, però si mires només el poble dius van bueno, encara, encara sembla que hi hagi, que hi hagi marxa enrere. Però si surs gaire no has de marxar gaire lluny de per aquí. ja veus que eh, hi, ha, hi ha molts de llocs desèrtics eh, i les notícies, moltes inundacions, moltes sequeres, sense estar cremant el Canadà ara mateix, allò no té, no té freno i el penso no té aturador. Parlen que si s'assec una mica més, puja un parell de grans la temperatura del Pirineu al dia que s'engegui un foc no es pararà, quedarem sense muntanya. Vull dir que jo estic una mica, entre cometes, espantat, perquè te, sóc nascut a l'any 76, com, com més o menys 74, 76, 78, l'Aleja em dic que no, no, tant. I amb aquests quaranta i escaig d'anys he vist un canvi molt gran, moltíssim. Torrents secs, fonts seques, incendis que no havies previst, etc. etcètera, etcètera. Per tant, estem una mica emborratxats de fauna i de natura, el que bé que estem, però realment crec que no ens donem compte del que realment ens ve a sobre. Si peta, peta tot. Per molt que obris la finestra aquí i vegis... Tants arbres... ...paisatge i aquest lloc privilegiat on estem. I recordo a escola ens parlaven de del consum, del gasol, del petroli, de no sé què, els anys 70, bla, bla, bla, bla, i jo crec que d'ençà s'ha multiplicat per ena, no sé, el, el consum, el, la producció de, de plàstic. La, vas veient aquestes imatges de platges contaminades de plàstic, però com que no són aquí, doncs seguim consumint plàstic, seguim consumint... I inclús, crec que no fa massa, es va fer un... Una, un, un es van anar al riu Brugent i es va mirar si contenia microplàstics, i efectivament hi ha microplàstics al riu Brugent. S'han trobat microplàstics a dintre de la sang de la gent. Clar, això ja dius no hi ha aturador. O si sigui, estem ja contaminats. No, lo següent. Jo no us ho volia dir abans perquè no, no he acabat de llegir la notícia, però precisament ara que dius això de la sang, a Bon Matí, a aquest poble sí. on comentau que havia anat a fer un concert, Uh, la notícia era que els feien anàlisis de sang per veure si tenien plom. Plom. plom. No sé si tu que estàs més a prop saps de què va, de què va això, Aleix? Uh, bueno, si, si no m'ativoco he llegit una mica per sobre avui la notícia avui, avui matí i es veu que feien anàlisis de plom a embarassades i a nens. Si no m'ativoco... Són anàlisis voluntaris? Són, pot ser, pot Qui ser. Vulgui. Però d'on se té l'origen d'aquesta contaminació? Hi ha una fàbrica o una zona de reciclatge de bateries mm. i sembla que això provoca uns vapors i uns gasos que no tenen clar si són contaminants o no. Hi ha les veus que estan a favor que diuen que no hem notat cap canvi ni des dels dispensaris mèdics ni de res i hi ha altres que diuen que això ha d'anar malament sí o sí. Per tant, per la tranquil·litat de la gent, els hi ofereixen una analítica per saber si tindran o no contaminació per plom o la sang. Esperem que, no, esperem que no, perquè està bé que es reciclin les bateries, però ningú vol que es reciclin tan a prop. És una mica contradictori tot plegat. Què els fas tu que ets uh, anàlisis? No. No, no, no, no, crec que els fa la pública. No. No, no, no, Treballen el RAM, ja li faria la, la, la broma. <laughs> Bueno, a més a més, també per allà a prop hi ha Casa Tarradelles, pot ser? La... No, no hi ha una... Casa de Mons. Ah, casa de Mons, sí. que també amb els porins pues, és un, un problema molt greu perquè contaminen els acuífers i, sí. i tenim el riu Terra ben a prop que suposo que ho controlaran per, perquè no hi hagin abocaments, però sabem que, que molts acuífers estan contaminats sí. per, per aquests nitrats. Ah, en fi, això és un altre municipi, però... Es una parla una molt d'usuna i, i poc potser d'aquí, de Caçada de món. Realment potser hauríem dinvestigar una mica. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Amb um, Un altre tema és el tema de la biodiversitat, que moltes vegades no s'acaba de veure la relació que, que pot tenir amb nosaltres. No? Sabem que es perden a uh, moltes espècies, van minvant la seva abundància. En el cas dels mamífers és una cosa bestial, perquè des dels anys 70 la reducció ha sigut del 80%. O si sigui, abans en teníem 100, ara en tenim 20. No? Això amb els diferents tipus d'espècies eh? de, de mamífers. I moltes vegades pensem, bueno, això com ens afecta a nosaltres? Si és cosa de, dels animals salvatges. Sí. Però és que, clar, la salut del món animal també té molta relació amb la salut humana i ho hem vist clarament amb, amb els processos de, de forestació i de, i de virus. No? Aquests processos de zoonocis, per tant, si perdem... Vida salvatge, nosaltres sí sortim per vent també. Segur. És una cosa que hauríem sí, de tenir com una equació directa. Sí, sí. No, vol no vol sé atenció. si... Eh, perdó que et talli. Els insectes, recordeu anar en moto als anys 80 i quedar amb casqui casc la moto plena d'insectes o al davant d'un cotxe ple d'insectes a l'estiu? Us heu fixat que ja no passa? ha canviat moltíssim és possible, és possible. sí, sí, està documentat que la pèrdua sí. d'insectes és una, no, una no, cosa no. També, sí. que té molt a veure amb, amb, amb la terra perquè formen sí. part sí. d'aquests processos de, de crear un sòl fèrtil i també la polinizació només, si no tenim insectes polinizadors, doncs no hi, no, hi, no, hi, no hi haurà fruits i això complica molt la cosa, no només les abelles, sinó molts altres sí, insectes, sí, sí, no? Sí. però no, no sé si en, us arriben informacions si la busqueu en Ron, per exemple, tu amb aquest tema... En, Busques la informació, t'arriba, et preocupa? Bueno, m'arriba, sí, de preocupar, sí. Jo que visc a Girona, jo sobretot ho veig amb el canvi de clima. El canvi de clima que tenim als últims anys, almenys a Girona, ha brutal. I això ja diu que no n'em bé, saps? I en una ciutat que és més contaminació i més això, es nota bastant. Jo encara perquè no he vist ben bé el centre i així, però sí, sí, sí que preocupa, la veritat és que sí. El 2022 ha sigut un augment de 2 graus ja a Catalunya. De mitja, dos graus. Quan els acords de París parlen de que més d'un grau i mig té implicacions molt serioses, per tant ja ens estem passant molt de frenada i les emissions també estan augmentant. Aquest era un programa que no paren. Les emissions dels gasos d'efecte barnacle que provoquen doncs, aquest augment de temperatures. Però bé, bueno, això són coses que no sé si les parleu entre vosaltres o, o hi ha tants temes a parlar avui en dia que, que això es queda com un tema més, que es queda amb el tema meteorològic i no som conscients de, de totes les implicacions que té perquè són molts, no? el de gel, la deforestació, l'augment de temperatures de l'oceà, la pèrdua de la biodiversitat, és un cúmul de, de, de situacions límit que estem ja superant amb aquests punts de no retorn i que per tant, quan com, com es comencin a caure com un efecte dominó, sí. pot ser greu la situació I llavors. Sembla imminent sembla imminent. i potser sí que a vegades ho parlem, però com de tantes altres coses jo crec que a menys just som una mica hipòcrates, perquè sabem que el planeta pateix, però no volem perdre les comoditats i això crec que és el nostre error no volem perdre les comoditats i aquí no hi ha més, perquè et diré que sóc el més ecologista del món, però marxaré d'aquí i engegaré un cotxe que treu fum i sóc el més ecologista del món, però hi ha una llum que consumeix electricitat i sóc com és ecologista del món, però si puc anar de viatge avió, no avió, aniré de viatge amb avió. I aquí és on no tenim... Alt... sembla que no hi ha alternativa. O, la... o perdem comoditats o perdem... perdem salut del medi, no sé com dir-ho. Som bastant hipòcrates amb aquest tema. Podríem declarar ecologistes i realment no ho som. la veure l'Ales què em pensa? Bueno, una mica el que penso és que en part ens, ens fan culpables d'això I... i per l'altra banda ens ho fan pagar econòmicament, també. O sigui, d'alguna forma el missatge que ens arriba és que o si sigui, tu no recicles bé, s'acabarà el món. I dius, no és una cosa que depengui no. només de mi, que també... Però clar, hi ha molts hàbits que no, no podem canviar els ciutadans. Diguéssim, podem, podem aportar una part, això sí però hi ha coses que han de venir de, de més amunt no? i són canvis que s'han de fer més a nivell de grans empreses, a nivell de, de polítiques, a nivell de, de societat en general, no tant de, de culpa individual. Mm -hmm. Quan fem cançons nostres i tinguem un caché i, i tinguem allò, un esperit punk rock, direm que tota la culpa és dels polítics i tot això. Sí o no? De Dels polítics, però de, de, del Consell Comarcal per munt, eh? els del poble. No, no, no. Local, la política local està clar que no, no és responsable de res, <coughs> cert, cert. Però una part de raó tindrem, eh? Sí, clar, si reuneixen els polítics per parlar del canvi climàtic i tots van amb el seu jet privat, sí, sí, eh, primera, van a canta una mica. Ja, no, ja. I si aquesta sí que la vaig veure. Aquí. Intentava molt. Sí. Sí, sí. Bon, Aquest és un problema per no? perquè clar, és, és una justificació perfecta. No? Si saps que Eivissa o Palma són els aeroports amb més trànsit de jets privats perquè ets de deixar amb cotxe. No? Tempo, Llavors, eh? si no es posen, com deia l'Aleix, legislacions eh, radicals per evitar, per exemple, que aquests jets no entrin al nou aeroport, doncs no podrem dir que, que la societat faci els seus sacrificis. Això ara no? fet, Jeff Bezos i, i altra gent que, no? sí. que se'n va… Sí. Sí, sí, sí. Sí. que contamina el que contamina tot un país. van fet pensar això, que en general és un amant dels cotxes clàssics. Una vegada es va comprar una R12 d'aquell temps, de gasolina, i en un YouTube, el tio de l'ITV li va dir, escolta, tu vas a aquest cotxe, vas, cotxe, vas que contamines el planeta? I les seves fases van ser, jo contamino el planeta amb un cotxe? No seran els avions, les fàbriques, No, no, era ell, era ell. <laughs> ell contaminava el planeta, és que dius, no? el que diem. Mm. <música> energètica per, per acabar aquest, aquest tema I, i la conversa que estem fent avui amb el grup Mel a ràdio Les Planes d'aquí de les Planes d'Ustoles això de fer aquesta transició implica una reducció del consum i per tant poc es parla no?, d'aquesta aquest, reducció del consum, avui a les notícies com que estem ja en precampanya electorals després de les municipals ara anem cap a les, de, les del 23 de juliol que seran les generals de, de l'Estat, ja es parlava de doncs, que Espanya està creixent, no? i per tant que si estem creixent vol dir que l'economia va bé, però en el fons haurem de, de reduir el consum eh, sí o sí perquè no, no, no podem seguir contaminant amb el, com fèiem fins ara i les renovables s'han d'acabar d'implantar. Per tant, aquesta reducció de consum, no sé si la veieu, creieu que, que serà imminent que no la farà tothom, perquè clar, una persona mm. és primer món i l'altra és el, ter el tercer món o inclús el quart món, no? Que, molt clar que siguem tant catastrofistes, donarem un missatge d'esperança de, dient que l'home és prou intel·ligent com per sortir-se'n i, i, i inventar-ho tot això. Però clar, mentre estropiguen noves bosses de petroli, està clar que no hi haurà un gran canvi, jo crec. Jo diria que, eh, almenys, si no m'equivoco, els, els grans diners del món estan amb això, banques, petrolieres, empreses eh, d'assegurances i i, I, i, i i farmacèutiques. Per tant, no veig que hi hagi un canvi. No hi serà. No, hi serà. no sé si és veritat que està inventat el motor d'hidrogen, que no contamina. No sé si és veritat que les plagues gasolars poden ser més eficients. No sé si és veritat, etc etc etc. que mentre tinguem bosses de petroli uh, jo crec que les energies no renovables, no sé si és veritat. Que posis plaques solars i llavors et posin un impost per tenir plaques solars, que això ha, ha passat, no? Ja, ja ha això passat, ara potser l'han tret, però... Sí, no dic que la ciència potser tindrà la solució, no sé si serà la fusió nuclear, o motor d'hidrogen o la placa solar, o l'energia eòlica, o no sé quina. Però hem de pensar que sí, que ens en acabaran sortint. Bueno, això és el tecnouptimisme, eh? que jo sóc molt... molt eh, en fi, eh, ja sé que no, no, és, no és el que volies dir tu, eh? però hi ha molta gent que, que agafa aquest argument com no patiu, podem seguir vivint com fins ara perquè trobarem la solució, l'energia miraculosa que ens permetrà no canviar el nivell de vida. No? Però és que, a banda d'això no dic que ho diguessis tu, eh? però són arguments que el tecnooptimisme és una mica això. Però és que, a banda d'aquesta transició energètica que hem de fer, hi, ha, hi havia molts motius de justícia social per, per canviar a, a aquest model econòmic tan injust, no?, on, on està patint tanta gent i hi tantes guerres. Vull dir que, independentment de, de la crisi ecològica, l'emergència climàtica, la pèrdua de biodiversitat i tots aquests punts de no retorn que estem sobrepassant i portant a a una situació molt complicada per tota la Terra, hi ha llocs on, en fi, hi ha dos mil milions de persones que no tenen on pixar ni cagar, ni aigua potable, no? Dos mil milions de persones i, per tant, també eh, seria necessari que aquest món fos una mica més just, no? Començant per Casa Nostra, aquest quart món que dèiem, intentar fer una societat més igualitària aquí Casa Nostra, de manera que, si parlem d'exportar la democràcia, com fa als Estats Units, normalment, doncs que es faci de veritat, no? I per tant, ja tindríem prou motius per fer canvis radicals en, el, en, el, en la societat en la que vivim. No sé com ho veieu, això, aquesta qüestió... Que... Bueno, eh, sí, veig que tens raó, però és que el canvi no depèn de nosaltres, que som mil·leuristes. El canvi depèn de tots els que estem dient els que governen el món, sigui la banca, sigui els productors d'energies de, fòssils, sigui, tot, sigui qui sigui que té els diners, haurà de començar a repartir, haurà de començar a ajudar, haurà de començar a volgar menys. Imagino, perquè els que siguin una mica més pobres puguin ser una mica més rics, els que són una mica més rics hauran de ser una mica més pobres. I aquests no som nosaltres. Nosaltres podem ajudar, podem portar el nostre grà, però eh, no sé dir-te... Eh, Sí, potser sí que, potser podem, que podem posar un, una mica de diners al mes perquè puguin construir pous o les aigües o així, però el canvi gran han de fer els grans diners. Nosaltres ens tenen on volen, jo crec que som un remà. La gran frase seria perquè els que tenen menys puguin tenir més, els que tenen menys, més han de tenir menys. Per aquí va la cosa. Nosaltres estem aquí unes amics, som part del remà, tenen on volen. Algú vol afegir alguna cosa més? Uh, perquè jo us veig que sou molt tranquils. Quan us fiqueu al, al local d'assaig li foteu canya, no? I aquí som molt tranquils. I jo no sé si aquesta canya de l'escenari també caldria als carrers per, d'alguna manera, exigir aquests canvis que, com molt bé apuntava doncs han de fer els parlaments i els òrgans legislatius per imposar doncs, les normatives que ja costa després que s'apliquin, però com a mínim tenir clar doncs, que haurem de fer canvis que s'han de, de fer una mica des de dalt. No sé si la llei està d'acord amb això. Com podem fer que els parlaments legislin? Hem d'anar a protestar? Uh, protestar? No sé si, si hem d'anar a protestar. Prou feines tenim en poder... O sigui, com ha dit en Ferri, dir, som milauristes, som gent que no ens, no ens sobren ni el temps, ni, ni els diners, ni ni les comoditats, ni res, vull dir, prou feina tenim en, en poder tirar endavant pues, nosaltres com podem, com per sortir a protestar, organitzar-nos, tot això queda molt idíl·lic, però en el sistema que està muntat ara, primera, que no funciona, perquè ja es va veure l'1 d'octubre i altres manifestacions que s'han fet, que no passa res, o sigui, a tu et una història que al final pues, no s'acaba portant a terme, per molt que vagis allà a donar la cara, per molt que t'enfrentis, dir el sistema està muntat d'una manera que no es pot. Oju, oju, que, que a més a més no es pot, perquè les lleis d'Espanya no protestis gaire perquè seràs terrorista, o sigui, aquesta falsa democràcia que estem vivint tampoc et permet anar a protestar gaire. Exacte, al final, al final eh, és més agafar la idea de dir mira, pues eh, jo tinc això i, i amb això passo i és el que m'ha tocat i és que si, si intentar, intentar lluitar contra tot això ostres, eh, ho veig difícil, molt molt difícil quan veus que tot està controlat per èlits per, per farmacèutiques, per bancs per... dius, és que quin poder tinc jo és que encara que ens ajuntem i dius, mira, al final el, la nostra via d'escapament és quedar aquí els divendres a la tarda venir aquí, obrir la nevera fer un parell de cerveses tocar amb el grup donar un missatge que pot entrar més o menys amb les cançons que fem i endavant, i passar-nos-ho bé. Dir, al final, és això. Mm. Um, hi ha hagut èpoques on, per exemple, um, uh, tots molt jove, però segur que els companys de, de Mel, el grup amb el que estem parlant avui, també ho recordo per si algú s'ha enganxat a la conversa, el grup Mel d'aquí de les Panes d'Ostoles, uh, punk rock, podem dir? Sí, sí, sí. Uh, val. Doncs eh, hem parlat de moltes coses, però venia ara, al fil del que deia l'Aleix, a recordar que aquí a Espanya, a l'estat espanyol, fins als anys 90, finals dels 90, el servei militar era obligatori. I va haver molta gent que es va jugar la pei en anar a presó com a objectors de consciència i, i fins i tot doncs, gent que... Ja ets objector de consciència. Sí, sí. Ja també. Sí, doncs no, ja no, no, no. som... Són 4 objectos. El nostre temps, ser ja, objector ja no va ser molt complicat. Algun insumí que va tenir algun problema. Nosaltres encara vam passar fluix, per dir d'alguna manera. Van ser els més valents, els insumisos, sense sí. dubte. I sempre els hem de recordar, però... Venien no, no, a posar aquest exemple, però no per entrar-hi molt, perquè és un, un tema doncs, que ja està bé que el recordem, però volien donar- la, passar la paraula a Salva perquè... Tu ets para oi, Salva? Sí, sí, sí. Clar, d'aquesta emergència climàtica, que, com us dic, és un dels 9 o 10 problemes greus que té la Terra ara mateix, no només és l'augment de temperatura, sinó són molts altres, el cicle de l'aigua, etc. Llavors, sabem que, el, que les noves generacions, els petits d'avui, viuran un món molt diferent, no només a nivell geogràfic i per condicions, com deia, meteorològiques, sinó per com haurà canviat l'economia i inclús les formes de vida i no entrem ara en temes d'intèl·ligència artificial i altres coses, eh? però serà molt diferent en molts sentits i també serà d'una doncs, manera menys còmoda de com hem viscut nosaltres, tot i saber que som molts milouristes i que hi ha moltes dificultats i que tampoc és fàcil avui en dia per molta gent, no? Però a nivell general, les noves generacions, els petits d'avui, ho tindran complicat i tampoc els hem de transmetre aquest missatge. Eh? En tot cas, nosaltres hem de saber que, que és millor que ho canviem nosaltres que no que s'ho trobin ells en una situació molt deteriorada i més difícil encara de canviar-la, no? que costarà més fer aquests canvis. Mm -hmm. és que De fet, eh, si s'ha si de fer la transició energètica ja no serà tant per nosaltres, sinó que serà més, més per ells. Això, això és una mica, parlant ara d'això que parlàveu de de quan es feia la mili, dels objectors i tot, o sigui, el, la gent ja va intentar canviar aquest país, o sigui, els nostres pares van lluitar per, per uns drets eh, laborals que bé, ara en pocs anys s'han tornat a perdre, eh, i, o sigui, ells si sí que ja s'ha millorat la vida, eh, suposo, respecte a com la van bé d'afrontar ells, tinguent a vegades dos i tres feines per poder sortir endavant, però vull dir que eh, són coses que sí, s'ha de lluitar, però com veus que, que després també t'ho treuen i, i que no serveix de gaire res, doncs et desanima una miqueta, eh? és el, com deia l'Aleix. El plàstics que et fan pagar per la bossa de plàstic, el que va dins està tot, tot plastificat, eh, veus que tu intentes fer... poses el teu granet de sorra, però el que hi podria fotre la palada de sorra, aquest se l'estalviarà sempre. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Deixa'm fer una pregunta directa, perquè jo sé que, aviam si m'equivoco no, tu ets independentista, et consideres independentista? Sí, sí, tant. D'acord. Doncs tu creus que aquests problemes que deies que té la classe treballadora, aquest retrocés de drets... Que plantejaves és tant a Espanya com a Catalunya? Sí, sí, sí. Jo, no diferi... Bé, jo crec que tant... o sigui tot el que es havia guanyat en, en, en el moment que van sortir les empreses de treball temporal, eh, ser fixe no cap... va passar no tenir cap valor. Per, per poder ser fixa en les empreses i poder treballar 40 hores setmanals i, i que et paguessin les hores extres, eh, les anteriors generacions van haver de lluitar molt i això, amb, amb, per exemple, amb un ETT es va perdre tot de, de, de, de, de so carrel. Et poden fer treballar els dies que ells els interessi, a les hores que els interessi i amb els descansos que els interessi. I això eren coses que s'havien lluitat i que tot de cop, camuflades amb ETTs, es van perdre. Perquè si a tu no t'agrada la feina, doncs ja anirem a l'ETT buscar altra gent. La necessitat. La necessitat va crear el sistema aquest en què estem visquent. I per tant, els nostres governants tindrien prou maniobra? Tenim un Parlament amb certa autonomia. Després et preguntaré si creus que ser independents... Podríem fer tots aquests canvis que hem de fer o, o acabaríem segons com pitjor o igual de malament que a l'estat espanyol si no es fan els canvis que s'han de fer? Però en, en aquest sentit creus que tenim prou, prou capacitat? O simplement, legislant i aplicant la legislació que posi al Parlament, si el Constitucional ens ho permet, ja podríem fer aquests canvis de millores laborals i d'altres? No ho sé. No ho sé. Uh, com has dit, et consideris independentistes Sí decepcionat també, emprenyat molt, perquè jo crec que es va perdre una gran oportunitat i Bé, quan, quan tens el poble darrere i, i el polític representa, que és el, el representant del poble i no compleix el que, el que li demana al poble, doncs em, sí, em sento bastant emprenyat i decepcionat i no sé si a l'hora de fer canvis amb tot el que parlàvem, amb medi ambient, amb ecologia, amb tot això, serveixen d'àlvols polítics. Aquí, mira, m'agafaria gràcia dir una cosa i és aquesta, és que jo crec que no importa de quin país siguin, hi ha una classe que és la classe política, una altra classe que és la classe treballadora, una altra classe que és la classe benestar, bla bla bla, bla. i que els polítics, siguin del país que siguin, viuen en una altra realitat. Jo crec que eh, no és vocacional ser polític, jo crec que ser polític és... Uh, un afany de poder i de viure bé la vida a costa del treball dels altres i que tampoc saben uh, o sigui, no veuen la realitat no. perquè l'exemple el tens fa pocs dies quan un senyor polític que es presentava per Barcelona va dir que una persona cobrant, uh, que cobrava 3.000 euros li costava arribar a final de mes els que són milauristes uh, van pensar en quin món viu aquest personatge sí. o sigui, no saben no saben que ja és la realitat, que és bastant més eh, eh, bastant més, com ho diria, econòmicament bastant més arreglada que la de la majoria de gent. Passem-li la paraula a en Ron Sibol, que fas tu una que no dires i li, li plantejo un tema que està relacionat amb això que està l'audiència, precisament, això el que porta és el populisme, no? I el populisme d'ultradreta Uh, se n'aprofita no? de, de lo malament que ho han fet els polítics i de no creure en la política perquè a vegades doncs, en aquests contextes no, no municipals, eh, que és una política diferent, uh, sinó en altres àmbits doncs, clar, la gent diu si no m'estan solucionant els meus problemes doncs, votaré aquests altres que amb la seva demagògia i amb les seves solucions fàcils i manipulacions doncs, acaben recollint el vot. No sé sí, sí. Això ho veus com un problema? Sí, clar que és un problema. És un problema, bueno, però com deien aquí és que... Jo tampoc crec en els polítics, la veritat. Jo crec que tot es basa, també com ha dit abans l'Aleja, els bancs, tot això, els polítics es mouen per interessos. Llavors, el que dèiem de, de lluitar per canviar les coses, Uh, tu ja pots lluitar i fer coses, però si els que manen, els que tenen uh, el, el cavall agafat, doncs uh, es mouen per interessos i només miren pels seus interessos, que és el que crec que passa, llavors és molt, és molt complicat. I això del populisme de l'extrema dreta, sí, clar, em preocupa. Prepoca bastant, sí, sí. Um, això, l'optimisme que dèiem abans, també, um, com deia... En Ferri hem de ser optimistes també perquè podem fer canvis en l'àmbit d'aquesta crisi múltiple, ecològica, i també en l'àmbit doncs, de, de la política. També podem fer canvis que ens permetin tenir certa, en fi, certa confiança en nous lideratges o nous partits que surtin, o noves formes de fer política també, que no, no té que ser té tot eh, partits polítics. Eh? No sé si això també és una cosa que us interessa. Ha... Uh, el que crec és que s'hauria de de castigar, no, no, no és la paraula. Eh? O sigui, tu vas en cotxe a més, més velocitat de la que toca, tens una multa. Però tu fots un país l'aire i te'n vas amb les butxaques plenes i no passa res. Però quan vull dir no passa res, que no passa res. I això no hauria de ser. Els polítics haurien de respondre d'alguna manera dels seus errors o de les seves males gestions etc etc. Sí bueno, sí van abilitat, pobret, sí no no. habilitaitat, no. eh, ambè els sotets el deixaria jo. No sé com dir-ho. S'aprofiten de nosaltres i no tenen cap càstig, no tenen, no tenen cap legislació. els avala, ells són lliures de fer el que buguin. Tu no. Ells sí. I quet és el gran fall. M -m -m penso. Eh, si hi haguessin càstigs, eh, potser no s'hi posarien tanta gent a fer política potser eh, s'ho mirarien diferent a l'hora de, de crear noves lleis o a l'hora de, de bueno, 3%, 3 i concessions i tota aquesta història que al final ells es dediquen a això, a gestionar uns diners que no han generat i se'ls reparteixen o els destinen a on te creuen que han d'anar. Per, per més vots que tu els hagis donat i per, en el seu programa diguin una cosa o una altra, al final tot són eh, una gestió d'un un, un, un recurs que no han generat doncs si tu et gastes els diners que no són teus o, o multa o, o tu no pots ser polític o primer no sé primer gestiona una empresa petita i si te'n surts et deixarem gestionar un país. Però gastar-te els calets dels altres és molt fàcil. Sí, sí, només posem el, el cas del Càstor, allà a Sant Cales sí. de la Ràpita sí, sí. 3.500 milions. sí sense haver fet el projecte. De, a la cara de tothom. Sí, sí, una... hi, ha, hi ha molts tipus de, de, de corrupció, portes etc. Per tant, sí. tenim molts motius per estar emprenyats i per això deia, per no quedar-nos amb l'emprenyamenta que no ens porta lloc, encara que ens podem desfogar, sí que podem pensar en altres alternatives, no? I us volia preguntar ara si per acabar que portem un, una bona estona sí. xerrant i després acabarem amb més música, però ara sí, per acabar la conversa, creieu en l'organització popular que es diu, amb aquests moviments més de base d'autoorganització, de participació directa de, dels ciutadans que s'ajunten amb assemblees, amb associacions, amb entitats, per fer ells mateixos els canvis o, com a mínim, proposar-los i saber lo que s'ha d'exigir a les autoritats, quan no fer-ho en, en paral·lel si és que es creu oportú? Jo penso que com a eina de conscienciació sí que funcionen molt bé per conscienciar la resta de població i per ser una pedra a la sabata en, en tots aquests polítics i banquers i totes aquestes hàlids que hem dit. Per això jo, jo penso que sí que funciona i funciona molt bé per, pues, per tirar endavant pues, certes propostes, però com a canvi directe jo crec que no tenen prou eh, força o no tenen prou poder per, per poder gestionar un canvi tan i tan, tant tan. Entenc què vols dir, que evidentment doncs, una assemblea de barri, per exemple, o una associació de veïns, té, un, té una limitació perquè hi ha coses que són a nivell estatal, a nivell de país, o a nivell inclús internacional, no? i per tant, si no es fan aquests canvis des de dalt... Però també és una cosa que podem encoratjar, no? de dir, bueno, doncs, organitzem-nos, no? fem l'assemblea o la Junta de Ciutadans i i proposem coses que no s'estan fent i que pensem que s'han de fer, per exemple, per què no? O sigui, ets, et vindria ser una opinió, de, una opinió pròpia, eh? segur que si vingués aquí un expert doncs, podria fer més, més èmfasi. Fan bona feina, o que passa que falta suport, no, no, no hi ha prou suport, crec jo, eh? però de feina sí que, que se'n fa mm. i està bé. Molt bé, doncs, a I... en Salva. I si totes aquestes agrupacions o associacions volen posar-hi música i que anem a tocar algun dia, també els apoyarem una mica, no? Clar que sí, I tant que sí. per això estem. Doncs clar que sí, uh, m'acomiado. Uh, hem estat parlant amb el grup Mel, amb en Salva, amb, amb son germà Ron, amb Ferri, amb l'Aleix i hem tingut també aquí la primera part de la conversa en Gerard. Uh, heu tocat un parell de temes, um, us voleu acomiadar amb un altre tema de música que entrem al local d'assaig per escoltar-vos? Clar que sí, sí, home, home i tant. Per Rihanna Com ara tocaria, sí, no? Sí. Per Rihanna. Un grup de Girona de finals dels 80 i principis dels 90, eh, molt autèntics, cantaven en català i per això hem rescatat una de les seves cançons que es diu Petit Diàleg i és com una entrevista d'un personatge que passa pel carrer parlant amb un policia Però <ríe> no doncs starema temps de la lletra, i ens quedam amb aquest misteri. Moltes gràcies, Ferri. A tu, a, tu, a vosaltres. Eh? Gràcies, Ron. Moltes gràcies a vosaltres. Alès. Merci. Salva, moltes gràcies. Gràcies per venir-nos a entrevistar i fer-nos una mica de publicitat, que sempre anirà bé. Doncs eh, ens escoltem a Ràdio Les Planes, al 107.7 de la FM, i fins la propera. Molta sort amb els concerts i que seguiu gaudint de la música. Gràcies. gràcies. gràcies. L'Eco de